Marku, moc děkujem za skvělou přednášku. Já myslím, že ten čas nebyl vůbec tak dlouhý, že když je to face to face, tak, tak bývají přednášky ještě delší. A se nám tady už celá řada dotazů, tak já je teda začnu od toho prvního číst. A Jana Hamplová se ptá, že jsi mluvil o chromatoforech, jestli jsou to teda ty organely, které známe od hlavonožců. Počkat, organely známe u hlavonožců? Ne, pardon, já jsem asi... O Ano, že mluvil. Ano, o kromatoforech v souvislosti s Paulinelou. Uh, já, já se na, to asi, já si asi na ten dotaz podívám, akorát teď nevím, jak, jak se z toho tady... No já myslím, že to jsou to, že to jsou, uh, že to jsou jiný chromatofory. Tak hele, pojďme... Uh... Na... No, no jasně, uh, samozřejmě, ano, vládě... ano. <laughs> Jedná se o odlišné struktury, teď to tady vidím, ano. Tak, Vladěremeš se ptá, uh, co znamená excelentní sampling, uh, že uh, eukaryot stran genomu a transkriptomu. Pokud se bavíme o peči distribuci genů, znamená to, že je vždy jen uh, u jednoho druhu ze skupiny a má všechny druhy z té skupiny. Jaká je pak pravděpodobnost, že jsme ten gen nenašli u nějaké skupiny, protože nemáme z té skupiny dost druhů, respektive zástupců? Jasně. Pochopitelně to je samozřejmě relevant, relativní. Když mluvím o tom, že máme skvělý sampling dneska, tak tím samozřejmě myslím to, že pro většinu těch takových těch hlubokých základních demokratických skupin máme aspoň jedno zástupce, pro něž máme buď sekvenci genomů, nebo, nebo aspoň Transkriptové assembly. To, já to, jak si že v tom historickém kontextu to považuji za opravdu jako fa fantastický výsledek, protože no těch organismů je opravdu obskurní, špatně, to, špatně se to pěstuje. Ale z toho hlediska jsme se toho dobrali. Samozřejmě lze předpokládat, že v rámci těch dílčích skupin tak budou rozdíly mezi mezi těmi zástupci. To znamená, když jsme něco někde nenašli a máme z toho jeden, dva druhy, tak to ještě nemusí znamenat, že to tam není. Kdybych se vrátil třeba k tomu té 2 ss systému, tak máme, jsou vlastně známy tři druhy malavimonát, dvě z nich ten T2SS systém mají a jedne, jeden druh ho nemá. Jo? Takže samozřejmě, kdybychom měli jenom sekvenci té malavimonát z Kaliforniana, tak bychom vůbec nevěděli, že, že, že malavimonáli taky mají T2SS mitochondriální. Skvělý moc. Radka Reifová se ptá na sobecký struktury, jak se dnes jezví, jeví pravděpodobná hypotéza, že eukoretické introny vznikly ze sobeckých alfa protobakterií? No, pokud Radka myslí, tímto tě Radko zdravím, pokud tím myslí, myslí spláštostomální introny, jako, jo, či ty, co jsou jako unikátní pro pro uh, eukaryota, tak tam je, myslím si, na levší pochybnost jasné, že ty splesosomální introny vznikly z uh, té, těch samosestřížných intronů skupiny 2. Jo, tam ta, uh, jinak ten molekulární mechanismus z toho se střihuje, je zjevný a navíc uh, tam je souvislost, bo tam, tam ta vazba je patrná s podoby vlastně těch SNRNA, které jsou součástí, těch nekodujících RNA, které jsou součástí spisosomu, U1, U2, U4, U5, U6, ta jich, ta jich struktura vlastně připomíná dílčí, dílčí vlastně, nebo úseky nebo části vlastně té trorozmené struktury, nebo té sekundární struktury těch samostřížných intronů. Takže jakoby vlastně, že od ty Části toho intronu, toho, to, to, který dělal to, toho ribozimu vlastně, který katalyzoval tu, ten, ten sestří, tak byla integrovaná do, do toho kom, do té komplexnější struktury toho spliceosomu s těmi proteiny, samozřejmě s těmi proteinovými komponentami, aby to sestříhávalo vlastně intrans jiné, jiné vlastně introny. Tak to je aktuálně nej, nejjasnější vysvětlení. Pokud je tu o tu souvislost a alfaproteo, alfa-proteobakteriemi, jinými slovy řečeno, otázka, jestli ty spliceosomální somální introny v konečném důsledku děčí za svůj vznik právě tomu, že do té eukarytické buňky přišla mitochondrie, tak to je, si myslím, že je něco, co není vůbec jasné a na co bude velmi obtížné velmi obtížné odpovědět. Mimo jiné, to taky souvisí právě s tím, kdy, no s tou otázkou, kdy vlastně v rámci té ukaragoneze ta mitochondrie přišla. Jo, jestli to bylo až někdy hodně pozdě, tak si myslím, že, že klidně ty introny už tam mohly být dávno. Jestli to bylo někdy na začátku, tak skutečně ta mitochondrie samozřejmě mohla být tím, tím zdrojem. Ale nenutně, že to, to je vlastně jedna z těch, jedno z těch poselství, které jsem, které jsem tady chtěl vlastně sdělit, že skutečně vlastně ty, jak ty organely, tak ve skutečnosti eukratická buňka jako celek, je zjevně mozaika, která vznikla z nejrůznějších zdrojů, které tam různě historicky do toho přispívaly. A já bych spíš teda vznik těch intronů kladl, kladl vlastně, nebo přičítl, přičetl tomu, že vzniklo jádro, že se separovala transkripce a translace. Jakmile se separovala transkripce a translace, tak se vlastně otevřel prostor pro to, pro to masivní šíření těch intronů, které se mohly, které se prostě mohly začít vystříhávat ještě předtím, než se to začalo translatovat. Jo, čiže se tady otořilo vlastně Nika pro těch intronů, které mohly přijít odkudkoliv. Ta otázka má ještě druhou čas. A. Jak je pravděpodobný, že jaderná membrána vznikla jako obrana proti invazi sobeckých elementů z pramitochondrie? Ano, no jasně. Radka tady samozřejmě naráží na jednu z hypotéz, k vlastně, k kterou přišel byl Martin s Judinem Kuninem, Kdy vlastně kladou, kladou teda nebo vysvětlují vznik jaderné obálky. A právě ta separace, konečné důsledku separace, transkripce a translace, právě kladou to teda, nebo ten vznik vlastně vysvětlují s lepším tlakem právě ze strany těch intronů. My to, já osobně si myslím, že to větší smysl dává v opačném pořadí. To znamená, že skutečně nejdřív se separovala transkripce a translace pravděpodobně v souvislosti se vznikem jaderné obálky. A to vlastně otevřelo tu, ten prostor pro to, aby se ty introny začaly masivně šířit nějakým takovým tím mechanismem toho constructive neutral evolution. Čili v podstatě něco podobného, jako vidíme třeba v mitochondriích těch kinetoplastidů, kde se na začátku nastartoval nějak ten proces toho editingu na začátku asi na jednom jediném genu, na jedno, jednom jediném místě a to pak explodovalo nějakou tou vlastně ratchet -like, tím, tím ratchet like procesem a rozšířilo se to prostě masivně napříč tím, tím systémem. Tak Fatima se ptám, jsou-li oby mitochondriální membrány bakteriálního původu, jak to vlezlo dovnitř, něco jako dnešní rikécie, Jo, <laughs> Fatimo, ahoj, zdravím tě. Uh, no jasně, to je, to je samozřejmě otázka, kterou vlastně jsem na, na, nakousla a nezodpověděl. Uh, um, vlastně to samozřejmě nikdo jistotou neví. Nicméně to, co je zjevné, je, že uh, podle všeho ty bakterie jsou. Um, i mnohé ty dnešní bakterie, třeba právě některé ty rikeciáles, ale ne všechny, jo, v rámci té, té, té, té skupiny Rikeciáles, tak některé skutečně jsou vlastně, tak jako třeba i ta fikorikeci, ostatně kterou jsem ukazoval, mm. tak jsou vlastně bezprostředně v cytoplazmě té hostitelské buňky, čili nejsou žádné vlastně té nějaké té vakuole mm. parazitoforní nebo v nějakém tom fagosomu nebo něčem takovém. Ale i v rámci té skupiny Rikeciáles pak jsou jsou vlastně zástupci takový, kteří zůstávají vlastně uvnitř nějaké membranové struktury, která podle všeho pochází z toho hostitele. Třeba ta fikoriketřie, která právě není v žádné membranové struktuře, která je uvnitř cytoplazmy, se musí zjevně do těch eustigmatofitních řáz nějak dostat, přestože ta eustigmatofita vlastně nemají podle všeho fagocytózu. Převažuje tam, ve, to vegetativní stádium převažující jsou prostě Kokální řast, to je, jsou kokální buňky opatřené relativně tustou buněčnou stěnou, takže my si třeba myslíme, že nejpravděpodobně se tam ta e, figurikeci dostává asi ve, faz, ve stádiu zospory, která, která, kdy ta zospora je víceméně nahá. Takže asi nějak do té zospory se to dostane. Ale jak to tam proleze, to nikdo samozřejmě neví. Ne, Marku, ještě prosím tě. No. Díky. Umí se taky, jako víc se ví asi o tom, jakým způsobem lezou do živočišných buněk? Takový ty intracelulární šigely. A... O tom nevím nic. Šigely, já to taky nevím, ale vím, že se to ví. Šigely a širichy, které zase jsou tomu dál než tady kecí, že na tomu předkovi. No. Takový ty, co dělají ty stolony a hochočují si aktiv. O, o tom nevím. Svého Aha. času se uh, jako takový možný model pro právě uh, tu, pro to nebo toho původního mitochondriálního nosymbionta, tak se uvažovali bakterie typu Delovibrio. Delovibrio samozřejmě je delta proteobakterie, ale pak byla, byl objeven vlastně ekvivalent právě alfa proteobakteriální, Mycavibrio, ano. což jsou vlastně bakterie, které jsou schopny nějakým způsobem jako proniknout minimálně přes tu vnější membránu, jestli si to dobře pamatuju, těch, které jsou vlastně to, to jsou vlastně jako, jako predátoři vlastně bakteriální, kteří nějak vyžírají jiné bakterie a jsou schopny právě prolést, myslím, přes tu vnější membránu do, do prostoru ale uh, filogeneticky rozhodně ta otomika se nezná být nějak specificky blízké teda těm, těm, těm, těm mitochondriální linii. Tak máme ještě jeden dotaz od uh, vládi Remeše, který se ptá, že pokud je teda distribuce těch bakteriálních uh, genů, uh, tak pečit mě taky nenapádá žádný lepší český hmm, hmm. výraz. Je teda na, nějaká naděje zrekonstruovat uh, kvantitativně uvěřitelný ancestrální genom e, toho e, léka. No, e, takhle, ten dotaz tady směřuje na ancestrální genom mitochondrie leky, takže jedna věc je, e, že ten e, ancestrální genom mitochondrie leky, tak ten se dá, e, ten, ten samozřejmě primárně rekonstruujeme z, e, na základě distribuce těch mitochondriálních genů, jo, či to se samozřejmě týká potom těch věcí, o kterých jsem mluvil, jako to e, T2SS a podobně, o které jsou všechno koro, věci korované jaderným genomem. E, Pochopitelně, že nikdy tohle nebudeme vědět s jistotou, protože samozřejmě dá se předpokládat, že takhle... Při parsimonním uvažování tak jakýkoliv gen, který najdeme aspoň v jednom mitochondriálním genomu e, některého z eukariotu, a e, zároveň nemůžeme, nebo zároveň nemáme žádnou e, jasnou evidenci, že se jedná o nějaký recentní gen horizontálním transferem, tak o takovém genu můžeme prohlásit, že byl pravděpodobně u, u te, v tom mitochondriálním genomu leky. Ale to samozřejmě vždycky bude jenom minimální vlastně rekonstrukce se dá čekat, že tam byly geny, které prostě nepřežili do žádného moderních moderní eukaryot. To se ve dá to se ve skutečnosti dá jako odvodit, jo, když se použije metoda typu nevím, maximum likelihood nebo, něco, nebo nějaká Bayesiánská metoda, tak oni jsou vlastně schopni jako by dopočíst, kolik zhruba, nejp, nejpravděpodobněji vlastně genu tam v tom, v tom společném předku bylo a ztratilo se beze stopy, jo? Takže to jako v principu jde, ale nebudeme vědět samozřejmě, jaké to byly geny, jo? Budeme vědět možná zhruba, kolik jich bylo, ale které geny to byly, to vědět, ne, vědět nebudeme. Můžu jenom jako českou obdobou Děku, peče by moc, mohlo být... Děkujeme uh, moc, Honza, se českou obdobou by mohlo být ostrůvkovitá. Jo, mě napadlo. Jo. Ale uh, ještě bych měl otázku, uh, když teda ta rikecie se nejeví jako nějaká zvlášť příbuzná před mitochondrie, um, jaká alfa protoho bakterie je dneska takový nejžavější kandidát? No, um, to opravdu jako ne, nevím, neví nikdo. Um, před pár lety, myslím, že to 2018, tak vyšel v Nature článek z Laborky Tyson Ethemy kde udělali opravdu velmi jako pečlivou, detailní filogenomickou analýzu, do které právě zavzali i sekvence metagenomů, či v prvé řadě zesemblovali spoustu různých alfa-proteobakteriálních metag jako těch metagenomických assemblis a to všechno skombinovali s těmi daty z mitochondrií a udělali maximálně asi poctivé analýzy a vyšlo jim že vlastně ta mitochondriální linie je v podstatě sesterská ke všem, nebo naprosté většině těch, těch dnešních alfa protobakterií, nebo minimálně těch, co byly v, an, mm -hmm. v té analýze. Takže to jinými slovy řečeno, nenašli žádnou konkrétní dílčí podskupinu, která by byla příbuzná. Nedávno vyšel, vyšel článek v, z laborky, nebo na kterém se podělil, byl Martin, ale teď si, v Ecology Evolution to je, dá se to, dá se to dohledat, Kdy oni vlastně tohle nějakým způsobem znovu analyzovali nebo reanalizovali a došli k nějakému jinému závěru, že to tak prostě není a že ta, že ta vlastně se, ta bazální pozice těch, těch mitochondrií, takže vlastně asi jako nějaký artefakt nebo něco. Ale že by, bylo, že by se nějak z těch analýz začalo vyjevovat, která ta alfa skupina, pardon, ta skupina je té mitochondrií opravdu nějak prokazatelně nejbližší. To ne. Tam je samozřejmě hrozný problém v tom, že ty mitochondriální genomy jsou samozřejmě hrozně redukované, to znamená, těch, těch genů tam zůstalo pár. Navíc ty mitochondriální genomy se vyvíjí velmi divným způsobem obecně. Prostě jsou to, že ten, ten, režim, ten, vlastně ten režim evoluční těch mitochondriálních genomů je, je divný, že tam je, tam je tendence prostě různě, různému, jako, jako je tam bias prostě pokud je o o samozřejmě, kompozici těch sekvencí. Je tam, je tam kodon bias divný. Jo. My se mimo jiné zabýváme, um, zabýváme genetickými kódy v mitochondriích a ty mitochondrie v různých liniích mají tendenci prostě úplně totálně měnit prostě význam kodonu a podobně. Čili potom modelovat uh, tu evoluci je jako, samozřejmě obtížné a ty výsledky pravděpodobně z větší části jsou asi artefakty. Jo, je, to, je to prostě metodologický vlastně problém, uh, který souvisí s, s tou povahou té Evoluce toho mitochondrálního genomu. Tak, já, vypadá to, že už teď nejsou žádné urgentní dotazy. Už jsme Opěre, se dostali se taky před uh, sedmou hodinou. No, to je právě ten jediný problém, no, <laughs> že si můžeme dát každý sám. Ano. Já doufám, <laughs> že na mě trošku toho vína doma zbyde. <laughs> No, jak jsem viděl tondu, tak uh, asi okay. fakt máš smůlu. A, <laughs> tak jo, tak okay. já doufám, že bez toho společného posezení tak uh, jste si to užili. Uh, jinak si přinešte pro příště svoje vlastní hrníčky, ale uh, neopíte se během té přednášky. A Markovi moc ještě děkuji jednou, a uvidíme se opět za týden tedy na Pavlu Tomančákovi tentokrát. Já taky bych chtěl všem poděkovat za, za pozornost. Zdravím, vidím, Štěpanka se objevila, zdravím Štěpanku do Brna. A, a, a chtěl bych samozřejmě všem popřát pevné zdraví, protože se obávám, že ty týdny, které nás teď čekají, tak opravdu budou budou krušné. E, nevím, nevím, jaký na to máte názor vy, ale já jsem, dospěl, já, jsem, já, jsem já patřím těm skeptikům, takže no. obávám se, že to bude průsel. Já se tak. hlavně obávám, že k tomu průselu přispělo to, to vystěhovávání kolejí taky. Já už když tak ukonču nahrávání, děkujeme no. za přednášku. No.